Книга. Числа. Розділ тринадцятий. І промовив Господь до Майсея. Пошли людей, та нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлети їх по одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями. І послав Мойсей їх із баран пустини за Господнім наказом. Саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля. Ось їхні імена. Від коліна Рувима Шаммуа, син Закура, від коліна Симеона Шафат, син хорі. Від коліна Юди Калев, син Ефунне, від коліна Іссахара, Гигал, син Йосифа, від коліна Ефраїма Оша, син Нуна. Від коліна Веніямина Палті, син Рафу. Від коліна Завулона Гадієл, син Содді. Від коліна Йосефа, коліна Манасії, Гадді, син Сусі. Від коліна Дана Аміель, син Гемалі. Від коліна Ашера Сетур, син Міхаела. Від коліна Нафталі Нахбі, син Вовсі. Від коліна Гада Реул, син Махі. Це імення мужів яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеуж, сина Нуна, назвав Мойсей Єгошуа, Ісус. Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив. «Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть на гору, та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе». Сильний він чи слабий, мало його чи багато? І який той край, де він живе, чи добрий, чи поганий? І які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені? І яка земля, родюча вона, чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні? Та будьте сміливі і принесіть плоди землі. А була саме пора дозрівання Винограду. То й пішли вони і розглянули землю від сін пустині до Рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано сім років перед Цуаном в Єгипті. І дійшовши до Ешкол долини, Зрізали вони там вітку з однієї виноградної китицею, та й несли її удвох на жардині, опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол-долиною Загрон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець сорока днів. І прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона і усієї громади синів Ізраїля в Баран-пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи, «Прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такій справді молоком та медом тече, ось і плоди її». Тільки ж народ, що в ній живе, сильний та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, а Хетит і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану. Тоді Калев Заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив, «Ми таки підемо і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити». Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили, «Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший». І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи, «Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великий зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалося, Наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах».